إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أفسنا وسيئات أعمالنا من يهبه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْجُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم تَسْلِيمًا مَّزِيدًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قونا سجيدا يسلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُتَعِلَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ إخوَةِ فِي دِينِهِ عَزَنِ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مَعَ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْلُ لِلَّهِ Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesempatan kembali duduk dalam majlis yang mulia ini di salah satu rumah dari rumah Allah taala. Kita berharap kepada Allah Agar Allah anugerahkan selalu kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Dan pembahasan kita pagi ini adalah mengenai kehidupan sesudah kematian. Kita harus meyakini bahwasannya hidup di dunia ini adalah merupakan persinggahan. Sebagaimana seorang yang musafir, sehingga sesaat lalu akan melanjutkan perjalanannya. Begitupun kita hidup ini, sehingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa taala berfirman. Ya ayuhal insan, innaka kakadihun ila rabbika kadhham kadhamfamulaqih. Dalam suratul insiqab ayat yang ke-6, Allah menyeru, mengingatkan kepada kita seluruh manusia, wahai manusia, sungguh, kalian telah bersusah payah, berusaha, menuju Allah Tuhanmu, dan engkau pun akan menjumpainya ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita upayakan di dunia ini usaha-usaha yang kita lakukan di dunia ini semua menuju Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala akan menghadap Allah taala Sehingga ketika saudara kita mendahului kita meninggalkan dunia ini. Kita pun mengiringi dengan ucapan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh. Kita semua dari Allah subhanahu wa ta'ala asalnya. Dan kan kembali semua kepada Allah. Sehingga. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah menegur kepada kita agar kita jangan sampai lalai dan kufur terhadap Allah Taala. Diingatkan dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa Summa yumiitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Mengapa engkau manusia kufur kepada Allah sedangkan kalian semula tiada. Kalian semua belum ada nama, belum ada rupa dan kalian tidak ada di dunia. Allah katakan, Wa kuntum amwata. Lalu Allah menghidupkan kalian. Allah menghadirkan kalian ke dunia ini. Kemudian Allah kembali akan mematikan kalian. Setelah kalian dimatikan. Meninggalkan dunia ini. Kemudian Allah akan kembali menghidupkan kalian. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ kemudian kepadanya kepada Allah Ta'ala kalian dikembalikan lihat hadirinnya dimulakan Allah tidak ada lagi kematian dalam perjalanan hidup manusia hanya satu kali seperti kelahiran manusia ke dunia hanya satu kali apakah pernah Antum dapatkan berita Manusia lahir dua kali. Pernah? Ada orang yang di antara jamaah. Lahir dua kali ke dunia. Sudah lahir, susah. Balik lagi. Lahir lagi. Tidak pernah. Semua satu kali. Kita terlahir ke dunia. Maka kata Allah Ta'ala, sadarlah. Jangan kau kufur. Allah katakan dalam suratul insan. Hai! Aku katakan, bukankah telah berlalu pada kalian manusia satu masa di mana kalian belum bisa disebut, belum ada nama, belum ada rupa. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nalbtani Allah katakan sungguh kami ciptakan kalian manusia dari tetes air yang terpancar untuk kami uji kita bukan dari emas bahannya bukan pula dari perak namun kita dari tetes air hina yang Allah katakan, Allah ciptakan dari itu kita manusia. Naptali, hendak kami uji kalian di dunia ini. Faja'alnahu sami'an basira. Kami pun menciptakan padamu, menjadikan padamu ada pendengaran, ada penglihatan. Supaya kalian bisa ambil petunjuk dari Allah. Dengar dan lihat petunjuk. Sehingga kata Allah Ta'ala. Innahadainahu sabilan immasyakira wa immakafura Kami beri manusia petunjuk Kami bimbing manusia dengan petunjuk Kami bertunjukkan pada manusia jalan-jalan kebaikan kebenaran Namun manusia kemudian terbagi menjadi dua immasyakira apakah dia manusia akan bersyukur Mengikuti petunjuk Allah. Atau dia kufur mengingkari petunjuk Allah. Allah akan melihat. Ingat hadirin. Jangan mengira Allah menciptakan kita. Begitu saja dibiarkan. Tidak ada petunjuk. Tidak ada aturan. Tidak ada perintah. Tidak ada larangan. Jangan mengira. Kita hidup ke dunia. Terserah kita. Sesuka-suka kita. Jangan. Sungguh Allah berikan petunjuk. Allah uji, apakah kita syukur mengikuti petunjuknya, ataukah kita kufur Mengingkari petunjuk Allah? Kalau sampai kita kufur, apa kata Allah? Inna aatadna lil kafirina salasilau aqlana wasairah. Di ayat yang keempat Surat Al Insan masih Allah mengatakan, sungguh kami telah menyiapkan. Untuk mereka orang-orang yang kufur apa yang Allah siapkan bagi mereka? Allah siapkan bagi mereka salasil, rantai-rantai dari besi yang membara dalam neraka waghlan, belenggu-belenggu wasa'ira dan api yang menyala. Nasalullah salam alaf hadirin. Bukan ancaman yang ringan. Bagi orang-orang yang kufur, mengingkari petunjuk Allah Taala, sehingga ikhwah filabar kalau fikum, bersyukurlah kita, ketika Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Allah jadikan kita muslimin mu'minin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yadu jannah illa nafsul muslimah." Tidaklah akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Dalam riwayat yang lain ila nafsul mu'mina kecuali jiwa seorang mukmin. Karenanya, pertahankanlah nikmat ini. Jaga dan rawat keislaman kita, keimanan kita sampai akhir hayat kita supaya kita termasuk golongan orang-orang al-abrar, orang-orang yang baik. Yang mendapatkan jannah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kamu simin, jama'i yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah tadi. Tentang perjalanan. Waktu. Alam yang dilalui manusia. Allah memperjalankan manusia dari awalnya tiada. Lalu Allah ciptakan kalian. Seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah sungguh seorang di antara kalian manusia Allah kumpulkan dalam proses penciptaan kalian di rahim ibu kalian Empat puluh hari pertama masih bentuk nutfah yaitu masih bentuk antara sperma yang masuk ketemu dengan ovum, indung telur atau sel telur pada wanita. Tercampur ketemu dalam rahim seorang wanita. Suma yakunu anaqatan misladzalik. Kemudian dari pertemuan itu jadilah alaqah, segumpal darah di 40 waktu 40 hari yang kedua. Summa yaqulu mudghatan mislan kemudian 40 hari yang ketiga baru berubah menjadi segumpal daging ya dan setelah sempurna 120 hari sudah 4 bulan bayi dalam proses penciptaan awalnya sudah membentuk manusia kemudian kata Allah taala summa yursalu ilailalaf fayantahu fihi ruh Diutusnya malaikat Allah untuk meniupkan ruh kepada janin yang dalam kandungan itu. Sehingga sejak itulah manusia mulai ada tanda-tanda kehidupan. Dan tidak ada sedikitpun peran orang tua dalam proses ya, membentuk manusia dalam rahim. Yang menentukan bentuk rupa kita Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Dia Allah Yang membentuk rupa kalian Di rahim ibu Sesuai dengan yang Allah kehendaki Maka jangan kalian Bangga dan sombong Ketika Allah menciptakanmu Menjadi orang yang ganteng Cantik Jangan sombong dengan rupamu Ikuti petunjuk Ya Ikuti petunjuk Allah. Hadirin kaum muslimin kita lanjut. Itu sekilas awal manusia dicipta. Sehingga dia lahir ke dunia. Dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Tidak mengerti apa-apa. Lahir tak ada sehelai baju. Tak ada bersepatu. Juga dia tiada ilmu. Ini manusia lahir ke dunia. Kemudian ia wafilah barakahalafikum. Allah subhanahu wa taala mengingatkan Allah ciptakan kita ke dunia dan Allah sudah tetapkan ajal kita di dunia. Allah sudah tentukan rizki kita di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsa firra'i nafsa rohul kudus firra'i. An nasa lan tamut. Hatta ajalu wa Beliau Rasulullah SAW bersabda. Telah membisikkan ke dalam relung hatiku. Malaikat Jibril. Apa yang disampaikan kepada Nabi? Disampaikan sesungguhnya. Manusia tidak akan meninggal dunia. Sehingga Allah sudah sempurnakan ajalnya. Allah sudah sempurnakan rizkinya. Jadi tidak ada orang meninggal dunia maju mendahului waktu yang ditentukan. Atau mundur dari waktu yang ditetapkan. Tidak ada. Begitupun tidak ada orang meninggal dunia. Rizkinya belum komplit. Belum sempurna. ya Tidak ada istilah orang meninggal dunia. Dia sebenarnya Mau jadi kaya Tapi kedauluan mati Seakan-akan jatahnya belum habis Tidak ada Semua sudah Allah sempurnakan ajalnya Allah sempurnakan rizkinya Maka hati-hati ikhwah Beliau mengingatkan Fa'ajmilu fitolab Kalian Baiklah dalam mencari rizki La'yahmilannakum Jangan sampai Membawa Kalian Istibta'i rizki ala maksiatillah. Jangan sampai membawa kalian. Lambatnya rizki kalian dapat. Kalian maksiat kepada Allah. Jangan sampai. Ya. Karena ingin kaya. Tidak kaya-kaya. Akhirnya. Ambil cara lain. Datang dukun. Untuk mencari kekayaan. Lewat dukun. Apalagi. Datang lagi untuk cari nomor untuk pasang togel namanya. Biar cepat kaya. Ini adalah praktik-praktik yang tidak benar. Syirik dan tidak barokah. Tidak halal hartanya. Jangan seperti itu kata beliau Rasulullah SAW. Hadirin kaum musimin yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah SWT sudah menentukan rizki kita. Ajal kita pun sudah ditetapkan. Nasib kita pun sudah ditentukan. Apakah kita menjadi orang yang bahagia. Ataukah kita menjadi orang-orang yang celaka. Sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalani lah hidup ini. Dengan mengikuti petunjuk. Manusia di dunia ada dua. Yang satu orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman kepada hari akhir. Sedangkan yang satunya adalah orang-orang yang kafir Yang tidak mengimani adanya hari pembalasan Adanya hari akhirat Itu dia adalah orang-orang kafir Dan ia tidak mau mengikuti petunjuk Sehingga ketika datang kepada dia petunjuk Allah Dari para nabi yang Allah utus Mereka orang-orang kafir mendustakannya Tidak menghiraukannya Karena mereka tidak meyakini Adanya hari bangkit kembali Allah sebutkan dalam surat Taghabun Ayat yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Zaman Za ladhina kafaru anna yub'asu Kulbala warabbi latu'asunnal Summa latunabba'unna bima'amiltum Wadhalika anallahi yasir Orang-orang kafir mereka menyangka tidak mungkin mereka akan dibangkitkan kembali. Setelah mereka lenyap ditelan bumi. Hancur jadi tanah. Tidak mungkin jasad mereka akan dikembalikan kembali kata mereka. Maka Allah perintahkan. Katakanlah wahai nabi. Bala wa rabbi. Tidak begitu. Demi rabbu. Latub as -sunna. Benar-benar kalian akan Allah bangkitkan kembali dari kubur-kubur kalian. Semanatun nabaauna bima amil Kemudian kalian akan diberitakan, dibeberkan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Wadanika Allahi yasir. Dan yang demikian itu bagi Allah amat sangat mudah. Mengembalikan kembali manusia yang dulunya ada terus ditelan bumi, hancur. Kemudian dikembalikan mudah bagi Allah. Sedangkan Allah menciptakan langit bumi dengan seluruh yang ada, yang belum ada sebelumnya, Allah mampu. Apalagi hanya mengembalikan. Dan coba Antum perhatikan. Ketika Antum tanam biji kacang. Kemudian kacang itu tumbuh. Ya, berubah, hilang kacangnya, tumbuh jadi pohon, jadi akar. Setelah berbuah, jadinya apalagi yang keluar. Kacang atau yang lain. Kembali keluar kacang. Siapa yang membuatnya? Siapa menciptakannya? Allah. Begitu mudahnya Allah mengembalikan apa yang kau tanam. Kembali berbuah seperti yang kau tanam kembali. Begitupun mudah Allah mengembalikan manusia. Untuk kembali bangkit dari kuburnya. Maka sadarilah ikhwah, sadarlah karena orang-orang yang lalai tidak sadar akan dibangkitkan, tidak percaya dengan kebangkitan. Sungguh itu orang-orang yang lalai, itu orang-orang yang bodoh. Kata Rasulullah SAW. Coba perhatikan dalam hadis berikut ini dari Sadat ibni Aus radhiyallahu anhu anil Nabi Sallallahu anhi wasallam. Dari Nabi s.a.w. beliau bersabda Al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man tabi'a nafsahu hawaha wa tamanna kata beliau Rasulullah s.a.w. orang yang cerdas orang yang pintar itu orang yang dia mempersiapkan jiwanya untuk beramal, untuk berbekal, guna kehidupan sesudah matinya. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang hidup di dunia mengikuti hawa nafsunya. Dan dia berangan-angan kepada Allah. Dia merasa aman tidak akan ada lagi kebangkitan. Makanya hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah berbeda mereka orang-orang yang meyakini ada kebangkitan dan yang tidak yakin. Sehingga diriwayatkan dari Umar bin khattab radhiyallahu anhu beliau menuturkan Hasibu anfusakum qabla antu hasabu Kalian hisaplah diri-diri kalian masing-masing sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Watajayyanu lil ardil akbar dan bersiaplah kalian untuk hari di mana kalian akan diperlihatkan seluruh amal kalian di hadapan Allah. Wa inna ma yakhiful hisab yaumal qiyamah Alaman fid dunia. Sungguh akan ringan hisap di hari kiamat. Bagi orang-orang yang di dunia. Selalu menghisap dirinya. Introspeksi diri di dunia. Ini akan meringankan hisap kita kelak di akhirat. Sebab orang yang selalu introspeksi diri di dunia. Ketika dia dapatkan dirinya ada kesalahan. Segeranya ia bertaubat Dan ketika ada kesempatan Segeranya ia beramal salih Itulah ikhwa barakallahu fikum Dia punya prinsip Dalam hidupnya Seperti yang Allah bimbing Fa Fa'idha farugta Fangsab Kalau engkau selesai Dalam mengerjakan Satu pekerjaan Satu amalan Bangkitlah bersiaplah untuk melakukan amalan berikut, jangan kita gampang menyerah dan jangan kita gampang pasrah. Ah sudah, selesai sholat sudah, tidak demikian. Bangkitlah, beramallah. Hadirin, dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu, kata ia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu min Allah haqqan haya Qala kulna ya Rasulullah inna nasahyu walhamdulillah Qal laysa dhalika lakin istahya min Allah haqqal haya anta fadar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa mahwa wala tadhkurul maut wal balia wa man aradal akhirah tarqazinata dunya faman fa'ala dhalika faqad istahiya min artinya beliau sallallahu alaihi wasallam menyiatkan pada kita Maluklah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar perasaan malu. Ya, kemudian kami para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami juga malu kepada Allah alhamdulillah. Kami punya rasa malu alhamdulillah." Beliau mengatakan, "Bukan begitu. Akan tetapi yang dimaksudkan kalian malu dengan sebenar-benar malu kepada Allah." kalian pelihara kepala-kepala kalian dan apa yang ada dalam pikiran kalian coba pelihara, jaga jangan sampai kalian punya pemikiran yang menyimpang pemikiran sesat jangan sampai ada dalam pikiran kalian kesombongan dan kalian jaga perut kalian dan tuntutan-tuntutan perut yang menimbulkan syahwat, jaga. Dan ingatlah oleh kalian kematian. Dan kehancurannya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat. Dia akan tinggalkan dunia. Maka barang siapa yang melakukan ini semua. Sungguh itu dia. Orang yang benar-benar malu kepada Allah. Dia tidak akan menyombongkan dirinya menolak kebenaran ya tidak akan demikian dan dia akan menghormati saudaranya dia tawadu hadirin kaum muslimin ikhwana fiddin ajzanillahu iyyakum beda orang-orang yang terpatri dalam jiwanya ada keimanan dengan hari akhir dengan orang-orang yang tidak berharap adanya hari akhir orang-orang mukmin yang meyakini adanya hari akhir. Dia akan terus memanfaatkan waktu dan kesempatannya. Untuk berbekal dan berbekal diri. Untuk mengumpulkan persiapan-persiapan dirinya. Untuk menghadapi hari yang berat. Adapun mereka kebanyakan manusia yang lalai. Apa kata Allah Ta'ala. Inna haulai yuhibbuna al-ajilah. Kebanyakan mereka manusia pecinta dunia Mereka itu hanya menginginkan kenikmatan dunia Mereka lalai hari yang berat di balik dunia ini Yaitu hari akhirat Allah tidak inginkan kita seperti itu Maka Allah tegur bagaimana kalian kufur kepada Allah Sedangkan kalian semula tiada. Lalu Allah hadirkan engkau ke dunia. Kemudian Allah mematikan kalian. Dan setelah itu kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan kalian. Dan kalian kepada Allah semua akan dikembalikan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua. Setelah hidup di dunia ini, tinggal menunggu antrian. Antrian apa? Allah katakan dalam Al-Quran di surat Ali Imran 158. Kullu nafsin la'ikatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha anin nar wa udkhina aljannata faqad faz waman hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah katakan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian ini yang harus kita sadari diri kita hidup karena ada nyawa dalam jasad kita ini dan ketika sudah saatnya jasad kita akan ditinggalkan oleh nyawa ini, roh ini akan meninggalkan jasa dan itulah kematian. Dan kematian ini hadirin bukan perkara gampang dan ringan. Allah katakan wa ja'at sakratul bil haqq datanglah sakratul maut dengan benar. Itulah saat yang kalian berusaha Kalau bisa lari menghindari Namun tidak mungkin Orang akan bisa lari menghindar Dari kematiannya Sungguh Kita bisa bayangkan Betapa sakitnya Ruh ketika dicabut dari jasad ini Jangankan ruh, ya ikhwah, barakallahu fikum. Kuku yang ada di ujung jari kita ini, Kalau dicabut dengan neptan, Catut, Kira-kira sakit ndak? Yang ada di ujung jari. Mau rasa? Mari. Ambil catut. Kalau ndak percaya. Sakit tidak? Yang di ujung jari saja sakit, apalagi nyawa, ruh. Yang di dalam jasad ini, Kira-kira seperti apa sakitnya? Makanya hadirin, beliau menyatakan, Innal maut adalah Sungguh kematian pasti akan dirasakan dengan sakarat, dan ini adalah saat-saat yang berat, kecuali bagi mereka orang-orang mukmin yang Allah memberinya rahmat, kematian mudah bagi dirinya. Dan Allah katakan dalam ayat berikutnya setelah Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamatu tuwafauna ujurakum yawmal qiyamah dan kami Allah akan memberikan balasan yang setimpal untuk kalian di hari kiamat sehingga barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka dimasukkan dia ke dalam surga Sungguh itu dia orang yang bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mataul khurur. Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Jangan ter kalian tertipu dengan dunia yang nampak manis dan hijau. Sehingga betah orang untuk menikmatinya, senang untuk mencarinya. Jangan kalian tertipu. Gunakan dunia untuk bekal akhiratmu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita akan lihat gambaran sekilas tentang saat-saat kematian menimpa manusia. Dan kita yakini ini semua berita bukan berita dari manusia. Tapi sumbernya datang dari Allah Taala melalui utusannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cerita para dukun, bukan cerita para ramal, tapi ini adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beliau menyebutkan dalam hadis Al-Bari ibni Aziz. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, hadisnya sahih. Beliau menyatakan Innal Abdal Mu'min ida kana fi in kitahimina dunya wa ibadiminal akhirah nazzalillahi malaiqatun minas sama. Sungguh hamba yang beriman, ketika dia sedang mengalami saat-saat kematiannya, beranjak meninggalkan dunia menuju akhirat. Turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit bidul wuju kaan nawjuhu musyams malaikat-malaikat yang turun dari langit putih wajah mereka seperti potongan matahari wajahnya bercahaya maahum kafan akfanijannah wahnuut wahwati dan malaikat turun membawa kain kafan yang halus putih dari surga dan harum haruman dari surga Kemudian hadirinnya dimulakan Allah itu minyak wangi yang ditaruh di dalam kafan-kafannya dari harum-haruman surga bersama kapas halus dari surga hanta yajlisu minhu muddu basarihi hingga malaikat-malaikat yang turun duduk dekat orang mukmin yang akan meninggal dunia ia berbaris sejauh mata memandang Demikian yang beliau sampaikan. Ini adalah orang-orang mukmin yang istiqomah di atas imannya dan malakul maut belum datang. Ini yang datang adalah malaikat-malaikat yang akan menyambut ruh orang mukmin yang akan dicabut. Sebelum malakul maut datang mencabut nyawanya, ini malaikat sudah datang menghampirinya. Membawa kain kafan halus jadi surga dan harum baunya semerbak. Orang inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Innal lazina korlu rabbun allahum nastaqamu. Tatanazzanu alaihimul malaikatu an la wa na tahzanu wa amsirubun jannatin lati Allah katakan sungguh orang-orang yang mereka menyatakan rab kami Allah lalu mereka istiqamah dalam imannya akan turun kepada mereka malaikat-malaikat dan membisikkan padanya alla takhafu janganlah engkau takut jangan engkau sedih Jangan takut dengan kematian. Jangan sedih kau tinggalkan keluargamu, mu istrimu, anak-anakmu. Wa absiru bil jannah. Gembiralah engkau dengan surga. Allati kuntum tu'adun yang kalian telah dijanjikan dengannya. Subhanallah hadirin. Setelah itu, orang mukmin ini sudah didatangi malaikat dan dibisikkan seperti itu. Summa yaji'u malakul maut. Datang kemudian malakul maut untuk mencabut nyawanya. Hatayya jilisna inda rasihi hingga malaikat maut ini duduk di dekat kepala orang mukmin ini dan dia mengatakan, Ya ayat Tuhan nafsul Dalam riwayat yang lain, Ya ayat nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang baik atau wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ilamakfiratim minallah warid tuan. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keriduannya. Maka kata beliau fatahrujatasi luka mata siloktiroh. Itu ruhnya keluar dari jasadnya begitu gampangnya seperti ini air yang kita tuang dari gelas kalau nggak ditutup ya dituang begini. Gampang tak keluarnya? Gampang atau mudah? Gampang ya mudah. iya. Gampang sekali. Keluar ruhnya. Nah, begitu ruhnya keluar. Tanpa malakul maut menyentuhnya. Langsung diambilnya oleh para malaikat tadi. Dan dibawanya naik ke atas. Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh penjaga langit. Membukakan pintu. Langit untuknya. Dan mereka bertanya. Ruh siapakah yang harum ini? Disebut Fulan bin Fulan. Nama dia, nama orang tuanya. Naik ke langit. Sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Dan orang mukmin inilah hadirin. Yang Allah katakan dalam suratul fajr. Ketika kematian tiba. Dengan tenang dia menghadapinya. Allah memanggilnya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadukuni fi ibadi. Wadukuni jannati. Allah katakan wahai jiwa yang tenang. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Pada Rabbmu Dengan riba dan diriboi. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Yang mendapat nikmat. Dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Semoga Allah jadikan kita semua Masuk dalam golongan ini Amin ya Rabban Alamin Namun sebaliknya hadirin Kalau dia itu orang fajir Durhaka Di dunia Kafir dia di dunia Ketika ajalnya tiba Yang turun kepada dia Kata beliau Nazzala ilai minasama Malaikatun hiladun sidat Sudul wujud yang turun itu kepada dia. malaikat yang kejam. Mengisah di tampangnya. Ngeri. Hitam wajahnya. Membawa kain yang kasar dari neraka. ya Duduk dekat orang itu. Berbaris sejauh mata memandang dia. Sehingga ikhwa. Rasulullah s.a.w. menyebutkan. Ketika menemui. Masuk ke rumahnya Abu Salamah. Menjenguk ajal atau kematiannya Beliau menyebutkan Inna ruha Iza kubilo Ittaba'ahul basar Ruh manusia itu Ketika dicabut oleh Malaikat Allah Pandangannya akan mengikuti kemana Ruhnya itu Nah orang mukmin nampak senang Orang yang tidak demikian Lihat Yang datang padanya malaikat kejam Ya sadis mengerikan hitam legam wajahnya. Membawa kain yang kasar dari neraka. Duduk sejauh mata memandang. Kemudian datang malakul maut. Dan dia duduk dekat kepalanya. Lalu berkata. Ya ayat Tuhan nafsul khabisa. Ugruji ila sahati minallah wa khadabin. Hai jiwa yang kecil. Keluarlah engkau menuju murka Allah dan marahnya Allah seketika itu fatafarraqa jasadih putus-putus urat-urat dalam jasadnya karena sulitnya ruh itu keluar sampai-sampai kata Rasulullah fatafarraqa fi jasadih fayantazi'u kama yantazi'u sufut mablul itu ruhnya ketika ditarik oleh malaikat dicabut dia keluar sangat sulit. Seperti halnya besi yang panas. Ya. Kemudian dipanas besi yang panas ini. Ini ibarat kain wol Yang terbuat dari bulu domba. Dalam keadaan basah ini besi yang panas ditempelkan. Maka akan jadi ret. Meng, apa? Me, Melengket. Ditarik. Urat-urat atau bulu-bulu ini akan tertarik putus-putus-putus. Itu penggambaran dari Rasulullah SAW betapa sulitnya ruhnya keluar. Sehingga Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 50-51. Allah mengingatkan pada kita jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Ketika kematian datang menimpa diri kita ini. Allah katakan. Walau tara id yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadhribuna wujuhahum wa Allah katakan andai kalian melihat seandainya engkau lihat ketika orang-orang kafir mereka dimatikan oleh malaikat Allah dengan cara bagaimana yadribuna wujuhahum dipukulnya wajah-wajah mereka Wa adbarahum dipukulnya punggung-punggung mereka. Wa dhuku azab hari Dan dikatakan rasakan azab yang pedih. Dalika bima koddamat aidikum. Yang begitu disebabkan karena perlakuanmu. Kelakuanmu sebelum itu. Wa annallaha laisa bizhullamil al-abi. Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Hadirin kita mohon kepada Allah keselamatan dan kebaikan jangan seperti ini betapa sulitnya orang kafir ketika meninggal dunia namun orang yang di sekelilingnya tidak pernah melihatnya dia hanya kelihatan tersengal-sengal nafasnya kayak orang ketakutan wajahnya terbelalak matanya Terbuka mulutnya. Nafas hosah. Tersendat-sendat. Apa daya? Kita gak melihat. Sejatinya apa yang dirasakan orang itu. Biarpun dokter dipanggil ribuan dokter menolongnya. Bisa? Enggak bisa. Enggak bisa. Hadirin. Yang dimuliakan Allah. Hati-hatilah. Maka kita diperintahkan Nabi SAW sebelum salam setiap salat bacalah doa Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat ini fitnah mati kita berlindung dari fitnah ini jangan kita terkena sulitnya kematian tapi kita mohon mudahnya kematian Bisa digambar ya, bisa tergambar dalam benak kita mestinya perbedaan antara orang mukmin yang mendapat petunjuk dengan orang-orang kafir yang mengikari petunjuk. Hidupnya berbeda, matinya sama apa beda? Hah? Matinya sama beda, beda. Ketika hidup orang mukmin selalu taat ikuti petunjuk, orang kafir bebas. Tanpa batas, tanpa aturan, tanpa petunjuk. Sehingga Allah katakan dalam surat Muhammad, "Salam-salam, wanadi nakafaru, yata mat tauna, wayakuluna, kamatakulul anaa." Orang-orang kafir mereka makan, minum, bersenang-senang, puas-puas seperti binatang ternak. Tak peduli halal, tak peduli haram. Pokoknya sedap, pokoknya enak pokoknya puas itu mereka hidup sehingga wan nar neraka tempatnya naudzubillahi min dhalik baik hadirin begitu pun keadaan manusia kalau dia orang mukmin dikatakan oleh Abu Hazim seorang tabi'in ya dari ulama tabi'in ulama Medina, beliau mengatakan ketika ditanya oleh Khalifah Malik bin Sulaiman Bagaimanakah orang ketika menghadap Allah? Dia menjawab, "Kalau orang mukmin saat dia kembali menghadap Allah, maka ia seperti seorang pengembara, musafir atau seorang yang merantau saat dia kembali ke tengah keluarganya. Senang disambut, bahagia rasanya berjumpa." Ya? Tapi orang-orang yang berdosa, ketika dia meninggal dunia, saat dihadapkan kepada Allah, seperti seorang penjahat, ya, yang dihadirkan dalam sidang untuk diadili. Berusaha dia berontak dan lari, namun tak bisa. Hadirin, maka beda. Saat orang kafir dan orang mukmin meninggal dunia, makanya kata Rasul Sangsalam, man ahabaliko Allah. Ahabbal laqaa'ahu wa man karihal laqaa'a Allah karihal laqaa'ahu. Hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa senang jumpa Allah, Allah pun senang. Allah cinta jumpa dia. Dan barang siapa yang benci jumpa Allah, Allah juga benci jumpa dengan dia." Bagaimana maksudnya hadirin di hadis yang lain? Rasulullah SAW menyebutkan, al-mu'minu idha hal darahul maut, orang mukmin itu ketika datang kematiannya bushirah birituani lahi wakaromatihi diberitakan kepada dia tentang keriduan Allah untuknya dan balasan kemuliaan yang Allah berikan baginya. Valensa Shayun Ahaba Ilaihi Mima Amamhu sehingga tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai dari apa yang ada di depannya. Kalau dia solo pilih kembali ke dunia hidup atau pilih surga, pasti dia akan memilih surga. Seperti Rasulullah Sallam ketika beliau meninggal dunia, saat sakaratul maut, beliau bersandar di dadanya Aisyah, radiallahu anha dan beliau akhir ucapan beliau menyebutkan firrafiqil a'la firrafiqil a'la sehingga Abu Bakar dan yang lainnya di situ ada Aisyah istrinya mereka mengatakan Rasulullah s.a.w. memilih Allah ya artinya sudah paham bahwa nabi cenderung kepada janji Allah untuk kembali ke surga Allah taala ya firrafiqil a'la dan beliau berpisah dengan kita. Subhanallah hadirin. Orang mukmin seperti itu tenang, tidak sedih. Sebaliknya, ya orang yang seperti ini kata beliau, wa habali Allah maka dia pun cinta untuk jumpa dengan Allah. Wa hablalliko Ahu Allah pun cinta jumpa dengan dia. Sudah mestinya ya, sudah semestinya yang namanya orang yang saling mencintai saja di dunia ini kayak suami istri yang saling mencintai kemudian berpisah karena ada satu tugas atau ada satu usaha yang berjauhan tempatnya berpisah sekian lamanya sudah semakin rindu semakin rindu ya ketika saat jumpa senang apa sedih tentu senang senang berjumpa dengan kekasihnya begitu orang mukmin selama di dunia sholatnya lima waktu, puasanya, sholat malamnya, segalanya hidupnya digunakan untuk mendekat-mendekat mendekat kepada Allah yang dicintainya. Begitu saat ajal tiba, sungguh kebahagiaan yang meliputi dirinya. Sebaliknya, Wa ammal kafir, idha hamdorah. Kalau orang kafir, ketika datang kematiannya, Bushirabi wa wa'ukubatihi. Diberitakan padanya azab Allah dan ancamannya. Falasya Sayun akrahu mimma amahmahu. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dibenci dari apa yang di depannya. Kalau bisa dia lari dari kematian. Fakarihaliko Allah dia benci jumpa Allah. Fakarihallo Allah juga benci jumpa dia. Allah tak suka. Sampai akhirnya hadirin, ketika orang yang mukmin meninggal dunia jenazahnya diunggung, beda dengan orang-orang kafir ketika jenazahnya diunggung. Beliau mengatakan, Inal jenazah ta idah tamalah harijan, sungguh jenazah ketika dipikul oleh orang-orang yang menanduknya menuju ke kuburannya. Kalau jenazah yang dipikul ini orang soleh, orang yang baik. Dia jenazah akan mengatakan. Dimuni, cepat kau antarkan aku. Dia ingin segera sampai. Ingin segera ketemu dengan kebaikannya. Namun. Kalau ternyata jenazah yang dipikul ini bukan orang soleh. Apa yang dikatakannya? Dia berkata. Li ahliha. Ya, dia mengatakan ya wailaina ayyat ha bunabiha duhai celaka ke kalian akan membawanya yasma'u sautaha kulla shay'in teriakan dia didengar oleh seluruh makhluk yang ada di sekitarnya ilal insan hanya manusia yang enggak dengar dan beliau mengatakan walau sami'al insan lasa'iqo kalau manusia itu mendengar Pingsanlah manusia. Ngeri. Hadirin. Kalau kita mendengar pingsan. Kata beliau. Ini perjalanan manusia. Menuju kepulangannya. Ada dua. Yang mukmin ingin segera. Sedangkan yang selain mukmin Dia mengutuk. Kenapa kau bawa aku kemana ini? Celaka. Ya kata dia. Na'udhu billah min dalek. Sini hadirin. Manusia itu pada akhirnya ada dua Satu golongan husnul khotimah Satu golongan su'ul khotimah Siapa yang husnul khotimah? Yang husnul khotimah Dialah orang mukmin yang meninggal dunia Di atas keimanannya Di atas ketakwaannya Dan Allah menerima ya dirinya Dan menerima taubatnya Itulah orang-orang salih Sebaliknya, siapa yang su'ul khotimah? Yang su'ul khotimah ini ada dua golongan. Yang satu amat berat, yang satu agak ringan. Tapi dua-duanya su'ul khotimah. Siapa yang berat? Orang yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik. Ini yang paling berat. Su'ul khotimah, dia mati dalam keadaan apa? Kafir. Musyrik. Atau kata beliau, dia mati dalam keadaan jahid dan Ausyakan fidinil islam. Dia mati dalam keadaan menentang Meragukan agama islam. Dia tinggalkan sholat. Tidak pernah sholat. Ini orang-orang yang berat. Mati dalam keadaan menentang Islam. Hati-hati. Banyak sekali Orang meninggal dunia Dia menentang agama islam Padahal dia orang islam. Tidak pernah sholat selama hidupnya. Anehnya. Dia mati minta disolati. Nah itu. Hadirin kalau kita merenungkan. Hidup manusia itu saat. Seperti jarak antara adhan dan solat. Istilah gampangnya. Kita lahir di adhani. Kita mati disolati. Kan begitu. Tapi gak boleh di adhani. ya. Kalau lahir adhan itu ada. Keterangan walaupun hadisnya dinyatakan lemah. Maksudnya secara gampangnya pendek sekali umur kita. Kemudian ikhwan, yang keduanya yang agak sedikit ringan, orang yang hussu'ul khatimah jelek akhir kehidupannya, dia mati ya muta'al Islam, mati di atas Islam, lakinn yamutu musirran alal ma'asi. Dia terus-terus dalam maasiat wa ta tadhaibin dan dia belum bertaubat. Rugi. Lagi maksia, datang ajal. Belum sempat taubat. Ini orang yang rugi. Dan sebab-sebab orang itu su'ul khatimah, ada beberapa sebab. Pertama, ini kami agak singkat ya. Belum menginjak pada hari bangkit. Yang pertama, sebab-sebab orang itu su'ul khatimah, jelek akhir hidupnya adalah fasadul iktiqat rusak akidah dia. Akidahnya rusak. Enggak percaya hari akhir, enggak iman kepada Allah dengan benar, tidak mengimani hari akhir. Rusak akidahnya sehingga dia tidak ada ketaatan pada Allah, tidak ada persiapan untuk akhiratnya. Yang kedua, ismamu alal ma'asi, terus-terus bermaksiat kepada Allah. Subhanallah ihwa, orang kalau akidahnya rusak, yang bid'ah dianggap baik, yang syirik pun dianggap baik. Sampai Al-Quran digunakan untuk syirik, dipakai untuk raja. Ada enggak orang Islam menggunakan Al-Quran untuk raja? Untuk jimat? Ada. Nah itu. Yang Quran dijadikan untuk petunjuk. Malah dijadikan untuk jimat. Ya. Keliru. Dijadikan sebagai raja. Subhanallah. Ini orang tidak mengerti. Keakidahnya rusak. Begitu pula. Karena rusak akidahnya. Memandang perkara bin'ah. Seperti baik. Sehingga dikatakan ini bin'ah hasanah. Tidak mengerti. Kalau Rasulullah SAW mengatakan. Kulubid'atin. Dolalah, wakulah dolalah tim, binat dia enggak tahu. Ya, kemudian yang kedua tadi apa? Terus terus maksiat. Nah, hadirin, jangan kita menganggap orang itu terus terus berbuat zina, terus terus berbuat apa? Mencuri, terus terus mabuk. Ini memang maksiat. Tapi orang yang seperti ini lebih ringan. Daripada orang yang kelihatannya berbuat to'ah terus-terus. Dia semangat melakukan amalan itu. Padahal maksiat. Apa? Bid'ah. Coba antum lihat. Ya. Ahlul bid'ah. Semangatnya dalam ibadah. Ya. Dari masjid ke masjid terus. Mengajak orang juga banyak untuk ikut. Beribadah. Semangat ibadahnya. Tapi bid'ah. Nah. Kenapa saya katakan yang zina, yang mabuk, yang mencuri lebih ringan dibanding yang bid'ah ini? Karena mereka pencuri. Kalau ditangkap, ngaku salah apa enggak? Ngaku. Yang zina, ketahuan, ngaku salah, ngaku. Yang mabuk, ditangkap polisi, ngaku salah, ngaku. Tapi coba kalau yang melakukan bid'ah, ditegur, ngaku salah enggak? Melawan. Iya ndak? Itu makanya kata Imam Ibn Khayyim r.a.w. Mereka lebih berat. Sehingga tidak ada tobat bagi ahlul bid'ah. Sampai pun dia ibadah. Bukan semakin dekat kepada Allah. Semakin jauh. Ini karena rusaknya akidah Dan dia terus-terus selama hidup dalam kebid'ah. Nah ini yang ngeri. Matinya di atas bid'ah. Bukan di atas sunnah. Yang mati husnul khotimah. Yang mati di atas sunnah. Kalau mati di atas bid'ah jelas suul khatimah naudzubillahi minzalik sadarlah itu maksiat karena engkau menganggap baik lebih besar dosanya kejelekan dianggap kebaikan dan engkau bangga. senang ya kemudian yang ketiga sebab suul khatimah suluqu tariqu ahlul arajd dia menempuh jalan orang-orang sesat Mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang. Ini juga menyebabkan su'ul khotimah. Makanya belum mengingatkan. Al-mar'u ya, ala dini khalin. Ya, orang itu tergantung agama temannya. Hati-hati kamu berteman. Jangan dengan orang menyimpang. Sebab apa? Kalau engkau berteman dengan mereka. Senang dengan mereka. Nanti di akhirat beliau mengatakan. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Jangan tempuh jalan mereka. Kagum dengan para teroris. Kagum dengan perjuangan para teroris. ISIS, Kaida dan semisalnya. Uh, Mereka bendaranya tulis. La ilaih la Allah angka senjata. Perang melawan Rusia. Hadirin. Akidahnya bener apa enggak? Kalau akidahnya rusak. Melawan orang kafir. Dia sendiri akidahnya rusak, ya sudah, rugi dunia, rugi akhirat. Hati-hati, ya. Terus yang ketiga, tak anuk bidunya, dia terkait dengan dunia. Begitu cintanya kepada dunia, sehingga dia mati dalam keadaan sedih, berpisah dengan dunia, dan masih pikirannya dunia. Tidak berpikir untuk akhirat. Sampai menjadi hamba dunia. Maka orang yang seperti ini. Dikatakan Rasulullah SAW. Tak isa abdu dinar. Tak isa abud dirham. Celaka hamba dinar. Celaka hamba dirham. Ini penggambaran para pecinta dunia. Yang terlalu. Sehingga waktunya habis untuk cari dunia. Tidak untuk berbekal akhirat. Yang keempat. Lima keempat. Nisyanul akhirah. Dia lupa akhirat. Tidak berpikir lagi akhirat. Dia lalai, dia lupa akhirat. Orang yang tidak percaya akhirat. Yang tidak mungkin dia akan bersiap-siap untuk akhiratnya. Dia akan habiskan untuk dunia saja. Ini celaka mereka orang-orang yang lalai. Makanya Allah katakan sebagai renungan. Haruaitan Laki Yukabzib Biddin, Fadalik Al Laki Yajug Yatim, Wanayhudu Anatua Mil Miskin. Allah katakan, tidakkah angkau melihat mereka orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Enggak percaya hari kiamat, hari pembalasan? Akhirnya apa? Mereka itu menyanyikan anak-anak yatim, menterlantarkan. Dan tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang-orang miskin. Itu diantara contoh. Orang yang tidak percaya akhirat. Dia akan menyepelekan amalan-amalan soleh. Yang terakhir adalah murafakah ashabus suh. Dia berteman dengan orang-orang yang jelek agamanya. Jelek ahlaknya. Sampai datang kematiannya. Dia menyesal karenanya. Menyesal. Hadirinya dimulakan Allah. Jangan, jangan kita berteman dengan teman yang jelek. Kita tidak ikut mabuk, tapi berjalan dengan para pemabuk. Naik motor dengan teman yang mabuk, lari ngebut bencut, nabrak mati bareng. Yang satu mabuk, kamu enggak mabuk, tapi mati sama-sama. Matinya dengan para pemabuk. Ya rugi, ya rugi. Coba kalau mati dengan orang yang baik-baik. InsyaAllah, Allah akan memberi kebaikan. Istirahat dulu. Ya. Istirahat dulu, sesaat nanti kita lanjut. Supaya lebih segar. Sampai di sini manusia. Akhirnya, ada satu golongan manusia yang Husnul khotimah ada lagi yang Su'ul khotimah. Semoga Allah jadikan kita masuk golongan yang Husnul khatimah, amin Ya Rabbul Alamin Wabarakatuhikum, cerita sekolah sekitar 10 menit Atau 15 menit Kita berhubung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور الخسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا Ya ayah الذين آمنوا تقوا الله والقندور نفس ما قد لغد وتقوا الله Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ta Ma'asyiral muslimin wal muslimat ikhwati fid din azin Allahu iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita hamba-hambanya yang beriman dalam suratul hasyr ayat yang ke-18 yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian semua kepada Allah Dan perhatikanlah jiwa-jiwa kalian Perhatikan diri-diri kalian Apa yang telah disiapkan untuk esok Yakni ba'dal maut Setelah kematian Wattakullah Bertakwalah kalian kepada Allah Inna allaha khabirun bima ta'amalun. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Karena kematian pasti. Akan menimpa diri-diri kita. Bersiap-siaplah. Hadirin ikhwanifidin. Azinallahu iya'kum. Sungguh akan lebih lama waktu kita hidup setelah kita dibangkitkan oleh Allah dibanding hidup kita di dunia karena seharinya kelak di akhirat seperti 50.000 tahun kita di dunia dan tidak mungkin kita hidup selama itu di dunia maka ikhwah filabarakallahu fikum ketika kita di dunia selalu berupaya dan berusaha mencukupi diri untuk mencari rezeki guna bertahan hidup sehari, dua hari, apalagi untuk kita hidup selamanya nanti. Tentunya orang yang cerdas seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mempersiapkan diri untuk akhiratnya. Dan ingat ketika seorang pada akhirnya meninggalkan dunia ini, dalam dua keadaan, apakah dia husnul khatimah atau suul khatimah wal iyalubidla? Setelah dia meninggal dunia dan itu sudah diberitakan oleh Allah Subhanahuwataala, tidak putus sampai di situ. Namun dia setelah dimasukkan ke dalam kubur. Dia akan dibangkitkan dalam kuburnya untuk ditanyakan padanya sebagai fitnah ujian baginya apakah benar imannya ataukah dusta imannya dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ia melewati kuburan ia menangis Hingga basah jenggotnya. Lalu sahabat-sahabatnya mengatakan. Ya amirul Mukminin, Tudhakiru jannah wal-nar walatabki. Diingatkanmu dengan surga dan neraka. Engkau tak menangis seperti ini. Watudhakiru al-kabar fatabaki. Engkau diingatkan kubur. Begini kau menangis. Maka dia Utsman bin Affan radiya Allah'an. Mengatakan. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul karena sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al qabru awal manazil akhirah fa in najamuhu fa ba'dahu aysar minhu wa in lam minhu fa ma ba'dahu ashaddu minhu sungguh Kubur adalah awal persinggahan menuju akhirat. Jika ia selamat di kuburnya, maka sesudahnya akan ringan dan mudah baginya. Namun kalau ia dikubur tidak selamat dari fitnahnya, maka sesudahnya amat sangat berat baginya. Dan ini menimpa setiap insan. Pasti dia meninggal dunia akan dihimpit oleh kuburnya. Hingga ketika ia selamat bisa menjawab ujian dalam kuburnya. Barulah ia akan dilonggarkan kuburnya. Diluaskan dan diterangi kuburnya. Diperlihatkan surga sebagai nikmat baginya. Namun beda halnya orang-orang yang kufur. Yang durhaka. Ditanya tidak bisa menjawab. Sungguh dia akan terus disiksa dalam kuburnya. Hadirin kaum muslimin. Jama'i yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. menyebutkan. La naja ahdul min dhammatul qabari. Lan naja Sa'ad bin Mu'ad. Andekan seorang selamat. Dari himpitan kubur. Tentunya Sa'ad bin Mu'ad. Orang yang selamat dari himpitan kubur ini, karena kesolehannya dan begitu besar jasa-jasanya dalam Islam, pahlawan dalam Islam berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai beliau mengatakan, "In tazza arshul Rahman, limauti saadibni mu'awal, bergetar arsh Allah ar Rahman." Sebab kematian Saad bin Mu'awal, bahkan beliau Rasulullah S.A.W menyebutkan ketika orang-orang munafikin menyaksikan bagaimana prosesi penguburannya amat ringan jasadnya dia diungsung oleh sahabat-sahabatnya. Rasulullah S.A.W mengatakan Innal malaikatah malathu, sungguh malaikat mengangkatnya, menandunya atau membawanya sinarnya terasa amat ringan jasadnya lihat hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah kalau berita yang seperti ini yang mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka benar tapi kalau yang mengatakan orang kayak kita dipertanyakan kebenarannya seperti ketika matinya Imam Samudra ketika dieksekusi berita menyebar Katanya darahnya harum. Wah, kuburnya harum. Begini, begini. Pujian. Sekian banyak pujian. Jangan kita mentazkiah. Membenarkannya. Sungguh. Semua itu bukan datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ada hak mengatakan. Fulan syahid. Fulan syahid. Fulan syahid. Tidak. Yang dikatakan syahid tentunya. Orang yang benar-benar mati di jalan Allah dan yang memberikannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tahu. Karena diberitakan dari Allah Taala. Sedangkan kita kita hanya bisa mengatakan semoga dia mati syahid. Hati hati hadirin. Kemudian kaum simpan dari mulakan Allah. Bagaimana di dalam kubur itu dalam hadis yang tadi dilanjutkan oleh Rasulullah Sallam kalau dia orang mukmin dalam kuburnya. Datang padanya malaikat membangunkan dalam kuburnya. Lalu malaikat menanyakan padanya. Man wa ma wa man Ditanyakan padanya. Siapakah Rabbmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu? Kalau dia adalah orang-orang mukmin, Maka sungguh dia akan bisa menjawab dengan benar. Seperti dalam hadis Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa rasulullah sallallahu alaihi bersabda innal abda idha wudia fi qabrihi wa wa innahu la yasmau qur'ani sesungguhnya kata rasulullah sallallahu seorang hamba Ketika dia diletakkan dalam kuburnya. Lalu orang-orang yang mengantarkannya dari sahabat-sahabatnya kembali berpaling. Meninggalkan kuburnya. Innahu layasmau Quran alihim. Itu mayat mendengar. Langkah sandal. Atau trompah orang-orang yang mengantarkannya. Lalu atahu malakan. Datang kepada mayat tersebut. Dua malaikat. Fayu'idanihi. Fayakulan. Keduanya mendudukan orang tersebut. Lalu menanyakan kepadanya. Dan di antara pertanyaannya seperti tadi. Tiga perkara. Man Rabbuk. Madinuk. Waman Nabi Yuk. Dalam hadis ini beliau menegaskan atau menjelaskan. Malaikat itu berkata. Makunta takulu fi hadar rajul. Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau fa'amil fa mukmin. Kalau dia seorang yang mukmin, kalau dia orang yang beriman, fa'yakul maka dia akan menjawab asyhadu annahu abdullah wa rasulu. Aku bersaksi bahwa sungguh dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka orang yang seperti ini, ya, dikatakan kepadanya, Ungdurilah mak adikaminan nar. Perhatikan olehmu tempat dudukmu di neraka. Kau abdalah kalau bih mak adan jannah. Sungguh Allah telah menggantikan bagimu tempat duduk di surga. Fyarahumajami'ah dia lihat dua-duanya. Kemudian Dikatakan oleh kota da'wa dhukir ala na'anau yudha na'an yuksahu la'u fi qabrihi. Setelah itu diluaskan kuburannya. Diteranginya dan dibukakan pintu menuju surga. Diperlihatkan nikmatnya surga. Sehingga hamba yang beriman ini berdoa. Rabbi akimis sa'ah. Ya Allah cepatlah sudah kiamat. Karena ia ingin segera masuk surga tidak hanya liat hari-hari. Itulah hadirin. Ya, mungkin lebih seperti kita ketika sudah nazar, tunggu pengantinan, tunggu walimah, kayaknya lama gitu ya. Sudah kepingin ketemu dengan yang kemarin di nazar, kan begitu. Iya, Pak ya. Baya? Ya, bangga? enggak. Enggak, Pak ya. Dia sudah begitu kira-kira. Dia pengin cepat kiamat untuk bisa meraih surga itu. Namun sebaliknya kata Rasulullah Sallam, amal munafik wal kafir fayakunulahu. Adapun kalau dia itu munafik atau kafir, ditanyakan padanya, ya, dia dikatakan kepada orang tersebut makun tatakul fiha dar rojul. Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini fayakulah dua, ya, orang itu menjawab. La adri aku tak tahu. Kuntu aku lumayaku lunas aku dulu bicara seperti manusia bicara di dunia ikut ikutan sahadatnya ikut ikutan solatnya ikut ikutan nggak ngeti, nggak punya ilmu. Fayuqon maka dikatakan pada orang tersebut, La daroetawala taalaika apa engkau nggak pernah mengenalnya? Apa engkau enggak pernah belajar tentangnya, enggak mengerti tentangnya? Dimarah dia wayudrabu bimataariqam min hadid. Dipukulah ia dengan pukulan dari besi. Singa fayasiy yasihatan yasmahuha mayyalihi wa rasqalain. Dipukul dengan besi, menjeritlah ia. Ya, dan didengar teriakannya oleh yang ada di sekitarnya selain jin dan manusia. Hadirinya dimuliakan Allah. Ngeri. Sehingga perhatikanlah perhatikan apa yang akan kita dapatkan nanti kalau kita di dunia enggak mau belajar. Allah akan memberikan kita kemantapan ketika menjawab pertanyaan malaikat itu. Kalau kita di dunia mau belajar seperti Allah katakan yusambitulahulladzina amanu biqaulitsabit filhayatid dunya wa filakhirah Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar yang mantap di dunia begitu pun di akhirat yakni ketika dikubur. dia akan mampu menjawab pertanyaan malaikat Sehingga dia dapatkan nikmatnya di kubur. Nah orang yang ini ketika tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di kubur. Setelah dia ditanya dipukul. Lalu dihimpit oleh kuburnya. Sempit dan sesak. Dibukakan pintu ke nerakanya. Ditampakkan neraka pagi dan petang. Hadirin kata Allah Taala wanarutukaldu naaleyahudun wawasiah neraka diperlihatkan ditunjukkan padanya pagi petang wajah mataku musah dan di hari kiamat nanti terjadi adilkilu ala firaunna ashadil adal akan dimasukkan mereka pengikut-pengikut firaun ke dalam neraka yang sangat ngeri azabnya begitupun orang yang semisalnya Perhatikan hadirin yang dimulakan Allah betapa ngerinya dia. Sehingga orang yang seperti ini dia berdoa. Rabbilah tak misa'ah. Ya Allah janganlah terjadi kiamat. di kubur sudah tak sanggup. Tidak kuat. Sedangkan kiamat dia harus pindah ke neraka yang lebih berat. Hadirin kaum muslimin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang beriman. Tadi dia berdoa. Rabbi akimis sa'ah. Hatta araji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, cepatlah kiamat. Sehingga aku bisa kembali pada keluargaku Dan aku bisa kembali kepada hartaku. Hadirin kaum muslimin. Ini kejadian awal-awal setelah orang dikubur. Dan manusia itu nanti akan dilihat. Apakah dikubur itu dia jadi orang yang baik dan beruntung atau orang yang jelek itu pun bisa dilihat tanda-tandanya di dunia ini. Ya, selain dari amalannya juga persaksian masyarakat sekitarnya. Dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menyebutkan lamuru bi janazatin fa'asna 'alaiha khaira. Dilewatkan di depan Rasulullah SAW jenazah diungsung Lalu ketika jenazah itu diungsung ditandu. orang-orang memuji-muji jenazah itu dengan kebaikan. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Wajabat." Pasti. Kemudian summa marru bi akhra. Ah Dilewatkan berikutnya, ya. Kali yang lain lewat orang-orang mengungsung jenazah. Faasnau ale ashara orang-orang pun menyebut-nyebut dia kejelekannya, memuji dan kejelekannya atau menyebut kejelekannya. Fakon beliau bersabda wajibat. Beliau pun mengatakan pasti. Fakonlah Umar ibn Khattab maka Umar ibn Khattab radlallahu bertanya, Ya Rasulullah, ma wajibat? Ya Rasulullah, apa yang pasti bagi dia? Rasulullah sallallahu bersabda. Hada asnaitum alai khaira. Fawajabatlahul jannah. Jenazah yang ini. Engkau menyanjung-nyanjung ia kebaikannya. Maka wajiblah ia. Pastilah ia masuk surga. Sedangkan mayat yang ini. Kalian menyebut-nyebut kejelekan. Tentangnya. Maka dia pun. Tentulah masuk neraka. Antum syuhadaullahu fil ar. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis Syarifat Imam Bukhari dalam sohihnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba perhatikan bagaimana pergaulan kita dengan saudara kita. Jangan sampai saudara kita mempersaksikan jelek buat kita. Maka berbuat baiklah kepada mereka seperti pesan Rasulullah SAW. Sang Wa Khalikin Nas Bihulukin Hasanin. Kalian pergaulilah manusia dengan ahlak yang mulia, ahlak yang baik, karena mereka menganggap engkau baik, mereka saksi nanti di hadapan Allah atas kebaikanmu. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang muliakan dan dirahmati Allah, sehingga kata Allah dalam Al Quran tadi, Allah mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhan insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia. Engkau telah bersusah payah di dunia ini. Berusaha untuk menuju Allah Tuhanmu. Dan engkau pun akan menuju dan sampai padanya. Sehingga ketika engkau sampai di hadapan Allah. Akan ada dua manusia di situ. Dua golongan manusia di situ. Allah mengatakan Fa'amma manuti yakin tabahubi aminihi. Fasau fa'yuhasa buhisabiyasiro. Adapun orang-orang yang nanti di hadapan Allah, dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya di sebelah kanannya. Fasau fa'yuhasa buhisabiyasiro. Dia akan dimudahkan diringankan hisabnya namun sebaliknya saya lanjutkan wa alladzii qalibu ila ahlihi masuro dan ia akan kembali ketemu berkumpul dengan orang-orang yang beriman dengan bahagianya wa amman utiya kitaba wara adhrihi adapun orang-orang yang diberi kitabnya di balik punggungnya dari arah punggungnya fasawfa yad'u suburo dia akan menjerit Duhai celaka Duhai binasa aku Kata mereka Mereka akan digiring Rakyat sair. Wayan kalibu Innahu kana fi ahli masrur Padahal Ini orang dulunya di dunia Dia termasuk orang yang Bergerimang dengan kesenangan hidup dunia Namun ketika Di akhirat Dia tidak memiliki apa-apa Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Manusia dikubur. Terus seperti itu. Yang dia mendapat nikmat sampai hari kiamat. Dia rasakan nikmatnya kubur. Sedangkan yang dia Dia rasakan azab kubur sampai terjadinya hari kiamat. Dan apakah selesai sampai hari kiamat terjadi? Tidak selesai. Dia bangkit di hari kiamat. Untuk mendapatkan pembalasan seperti yang Allah janjikan kepadanya, maka hadirinya dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang itu meninggal dunia, diperlihatkan kepadanya tempat duduknya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sohihnya dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kau Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam Bersembda Inna Ahadukum Ida Mata Uridu Anaihi maqadahu. Sungguh Seorang Di Antara Kalian Bila Ia Meninggal Dunia Ditampakan Baginya Tempat Duduknya Bil Kada Tiwal Asy di Waktu Pagi Maupun Waktu Petang Inka namin ahlil jannah, famin ahlil jannah. Kalau memang ia itu termasuk penduduk surga, Allah tampakkan tempat duduknya dia di surga, sehingga ia pun senang dengan kematiannya. Wa inka namin ahlil nar, tapi kalau dia termasuk penduduk neraka, maka fa yukol dikatakan kepada dia. Ada, makadakah hatayab asakan Allah yamal kiamah? Inilah tempat dudukmu dalam neraka hingga Allah membangkitkanmu nanti di hari kiamat. Nas Salama wa Afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan kita mohon kepada Allah penjagaannya. Jangan kita termasuk orang yang dapat kaplingnya di neraka. Hadirin, ya, manusia berebut untuk menduduki kursi kepemimpinan di dunia. Sedangkan dia padahal bukan untuk duduk di kursi itu. Yang pasti dia akan disiapkan tempat duduk dua oleh Allah Ta'ala. Di neraka dan di surga. Kalau dia termasuk penduduk surga, tempat duduk yang di neraka jatahnya dikasihkan orang kafir. Tapi kalau dia di neraka, yang di surga tidak didapatnya oleh dia. Diberikan untuk hamba Allah yang beriman. Maka jangan, jangan kita membiarkan diri kita senang duduk di kursi empuk di dunia. Tapi di neraka nanti di akhirat. Na'udzubillah min dalih. Hadirin kaum muslimin yang dimulakan Allah. Ini perjalanan manusia sampai kematiannya, sampai di kuburnya. Dan tidak sampai di situ ternyata. Kubur adalah awal dari persinggahannya. Yang ia akan kemudian menunggu hari pangkit, hari kiamat. Dan ketika kiamat terjadi, benar-benar terjadi. Sungguh dia akan melihat hakikat yang sebenarnya. Maka hadirinya dimuliakan Allah. Dalam suratul ahzab, Allah mengingatkan kepada kita. Ya Salukan Nas Anisaaah, manusia bertanya kepada engkau wahai nabi, kapan hari kiamat terjadi? Kul in nama ilmuha in katakanlah wahai nabi, sungguh ilmunya hanya ada di sisi Allah. Namun wa yudrika, la al-lah saat tak engkau tidak tahu. Bisa jadi kiamat jekat. Kiamat kubro atau kiamat sughra istilahnya. Yakni kiamat kematian kita ini secara individu bisa jadi dekat. Kalau kiamat yang keseluruhan jagat ini semuanya bisa jadi kita enggak dapat. Tapi kematian kita jangan dianggap jauh, bisa jadi amat dekat. Sehingga hadirin kaum musliminnya dimulakan Allah. Persiapkanlah kita saja kalau mau berangkat naik pesawat, Palu, Jakarta umpamanya. Kalau di dalam tiket jam 8 pagi berangkat ke Jakarta, pesawatnya terbang, kita datangnya jam 8 atau jam 9? Datangnya kapan? Jam 6 sudah datang. Dua jam sebelumnya sudah check-in. Nah itu. Jangan sampai ketinggalan persiapannya sudah dari malam. Ini kita mau pergi meninggalkan dunia ya, menuju akhirat. Yang keberangkatannya jamnya dirahasiakan. Ya. Mestinya kita lebih persiapannya lebih mantap atau santai-santai. Mestinya kita siap selalu. Kapan berangkat? Siap. Sudah memang nunggu. Hadirin Orang yang di ruang tunggu untuk berangkat itu lebih siap daripada orang yang masih di rumah. Pasti buru-buru. Ya, Nah kayak kita kalau sudah siap selalu menunggu kematian. Kapanpun tiba waktunya siap. Ini lebih tenang. Dibanding orang yang tidak tahu-tahu tiba-tiba ajal datang menjemput. Sehingga teriaklah dia. Rabbil Aalaa akhbar tani ina ajanin karib katanya ya Allah tunda kematianku sebentar saja supaya apa lah sodakau aku minas salihin supaya aku bisa bersodakoh aku bisa menjadi orang-orang yang salih menjadikanku orang yang salih hadirin tidak mungkin sehingga ketika orang-orang yang lalai ini Datang kematiannya, Allah beritakan dalam surat Al-Muminun ayat 99 sampai ayat 100. Hatta idzaja aha ahaduhumul maut hingga ketika tiba-tiba ajal datang kematian menjemput mereka. Kol dia berkata: Rob birjiun, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. La alni a'malus salihan fi mata raktu. Supayanya aku bisa melakukan amalan soleh yang aku tinggalkan. Yang belum taubat, mati lagi maksiat. Dia ingin ya Allah kembalikan aku ke dunia. Biar aku bisa taubat dan beramal soleh. Yang kafir, minta kembali ke dunia. Biar bisa taubat dan masuk Islam. Menyesal mereka. Namun Allah katakan, kanlah tak bisa begitu. Innahaha kalimaton huwa qa'iluhu ka itu hanya ucapan dia semata. Artinya kalaupun dia dikembalikan ke dunia, belum tentu dia taubat, belum tentu dia Islam, bisa jadi kembali maksiat. Dan Allah katakan wa miwaraihim barzahun ila yawmi yub'atsun. Dan di belakang mereka itu adalah barzah. Di belakang mereka itu barzah. Ia ni sampai hari dibangkitkan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis yang tadi. Bahawa setelah kematian kita, kita akan masuk alam barzah. Dan itulah alam kita dikubur tadi. Diuji dengan pertanyaan malaikat. Mampukah kita menjawab atau kita tidak mampu menjawab. Itu akan menentukan nasib kita dalam kuburnya. Kemudian hadirin kata Allah dalam Al-Quran di surat Yasin. Ketika sudah saatnya Allah menginginkan kembali manusia bangkit setelah bumi ini hancur dengan kiamat. ya Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertamanya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Iza zilatil ardu zilzalaha wa afrajatil ardu ashalaha. Bumi akan berguncang. Dengan guncangan yang amat sangat dahsyat. Sampai bumi mengeluarkan segala apa yang terkandung di dalamnya. Dan ini ada tahapan-tahapannya. hadirin Yang kata Rasulullah SAW. Belum terjadi kiamat. Kecuali muncul 10 tandanya. Banyak tanda-tandanya. Dan di antara tandanya nanti akan muncul api yang menggiring manusia ke mahsyar. Masyar ini tempat kumpulnya manusia di dunia. Sampai di tempat yang mereka kumpul. Api menggiring mengumpulkan mereka semuanya. Ya, lalu Allah datangkan kehancuran bumi ini. Porak-poranda semuanya. Manusia tak ada satupun yang selamat. Maka Allah ingatkan kita semua hadirinya dimulakan Allah. Di dalam Al-Quran. Surat Al-Hajj. Kata Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nas taqwa rabbakum in zalzalat as-saati shay'un 'adhim wahai manusia takutlah kalian kepada rab kalian sungguh guncangan hari kiamat sesuatu yang amat sangat dahsyat yauma tarawnaha tadkhulu kullu murdi'atin amma hari itu kau lihat Orang-orang yang mereka itu mengabaikan. ya, Bayi-bayi yang sedang disusuinya. Dilempar. Dilepas. Wata da'u kullo dhati hamlin Orang hamlaha. Orang-orang yang hamil. Gugur kandungannya. Wata renasa syukara. Kalian lihat manusia itu mabuk. Sepertinya. Wama hum bisyukara. Padahal mereka bukan mabuk. Karena sofi. Karena minuman khamar. Walakina azab Allah syari. Namun mereka. karena azab Allah yang dahsyat. Ngeri hadirinya dimulakan Allah. Bagaimana manusia akan selamat. Sedangkan Allah katakan. Ida sama'un um fatarat. Wa idal kawakibun kasarat. Ketika langit Allah gulung. Bintang-bintang semua berjatuhan. Kira-kira kita mau bersembunyi di mana? Orang-orang kafir. Mereka itu membuat rumah anti-kiamat katanya. Jadi mereka menyiapkan rumah itu untuk mengantisipasi kalau terjadi gempa yang dahsyat. Bintang-bintang jatuh. Supaya bisa menahan mereka berlindung dan disiapkan di dalamnya makanan untuk bertahan hidup. Subhanallah. Mau lari kemana mereka? Tidak mungkin bisa. Dan ini terjadi. Mereka berusaha seperti itu pun tidak mungkin akan bisa selamat. Karena Allah Taala akan menjadikan hancur bumi ini dan kiamat sudah. Nah, setelah sekian lama, ya sekian kiamat, selek kiamat semua yang di bumi ini hancur. Yeah, seperti yang Allah katakan bahwasanya kuluman alaiyafan semua yang di bumi ini fana, sirna. Ilawajirabika duljarilawat ikram kecuali Allah Taala yang maha mulia, maha Tinggi Maha Mulia. Hadirin. Berapa lama waktu dari kiamat yang pertama ini. Dari tiupan pertama sampai tiupan yang kedua. Wallah alam disuwa. Ya, Kita tidak dapat atau belum bisa memastikan. Karena kita belum dapat terliwat yang pasti. Sekian-sekian lamanya. Namun yang kita dapatkan. Setelah manusia mati semuanya. Terus terkubur sekian lamanya. Kemudian Allah perintahkan untuk tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil untuk meniupnya sangkakala maka pada tiupan yang kedua itulah manusia bangkit seperti Allah katakan dalam surat Yasin dari ayat yang ke-51 Allah taala wa nufikha fis-suri fa idzahum min al-ajdani ila Allah katakan ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya. Tiba-tiba dengan tiupan itu. Manusia semua Tumbuh. Keluar. Dari kubur-kubur mereka. Kembali menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga orang-orang yang bangkit dari kuburnya. Mereka berkata. Dari kalangan orang-orang kafir. Mereka mengatakan. Kalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Mereka berkata, duhai celaka kami, siapa gerangan yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami ini? Dikatakan, hada ma wa adar rahman wa sadaqal mursalun inilah yang dijanjikan Allah dan benarlah para utusan yang memberitakan akan adanya hari bangkit ini. Inkaat illa syahat awahidatan faidahum kata Allah Taala dengan satu kali teriakan saja tiba-tiba mereka jamiyun ladainamuktorun semuanya mereka berkumpul menuju Allah Subhanahu Wa Taala di manakah mereka manusia dikumpulkan hadirin ketika itu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi saw dalam hadis kata Aisyah Radul Anha. Sa'altu Rasulullah Sallallahu SAW. Ankaulihi Ta'ala. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang firman Allah Ta'ala. Yaumatubaddanul ardu. Ghairan ardi wassamawat. Dia bertanya. Dalam surat Ibrahim. Allah sebutkan. Hari ketika Allah mengganti bumi ini. Dengan bumi yang lain Begitu pula langit Bukan langit yang ini Bumi pun bukan bumi yang ini Kemudian Aisyah bertanya Fa'ena yakunun nasyauma Di mana kiranya manusia ketika itu Ya Rasulullah Fakal Rasulullah s.a.w. menjawab Fisirat Mereka ada di titian Atau dalam hadis yang lain Dari Rasulullah s.a.w. Riwayat dari Abu Hazim bin Dinar dari Sahel bin Saad radhiallahu anhu berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu anhu bersabda, yu sharun nas yau mal alal ardi be ma'afro, kahur satin nakil leisafiy alamul hadi. Dikumpulkan kelak manusia di hari kiamat. Dalam sebuah tempat yang dia seperti lempengan yang pipi, datar. Bulat pipi, datar. Putih, bersih. Tak ada satu pun tanda-tanda. Maksudnya gunung tiada, pohon pun tak ada, batu-batu pun tak ada. Kayak lempengan yang bersih, datar. Ya bulat pipi. Putih hadirin. Di situ manusia dikumpulkan. Dan seperti apa keadaan manusia ketika dikumpulkan ini? Sungguh. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sa'ad bin Jubair, Sa'id bin Juber. dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sekali lagi saya katakan tidak mungkin kita akan tahu barang-barang ini berita-berita ini karena ini berita gaib belum terjadi kecuali kita datang dari beritanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah dan rasulnya ini yang bisa memberitakan dengan pasti kebenarannya beliau bersabda yausarun nas yawmal qiyamati hufatan uratan hurlan Manusia nanti dikumpulkan di hari kiamat. Di tempat yang seperti tadi itu. Dalam keadaan dia tidak pakai sehelai kain pun. Tidak pakai sandal. Dan belum dihitam. Kama huliku. Seperti mereka diciptakan. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala. Kemana benda kita awal cipta, nungguidu, wajdan علينا, ilna kunafailin. Beliau baca firman Allah ini. Sebagaimana awal mula kami ciptakan manusia itu, begitu pula kami mengembalikannya. Ini janji Allah, janji kami yang pasti akan kami lakukan. Kata Allah Taala. Kemudian beliau bersabda. Waa walumayyuksa min alkhalaik manusia pertama yang diberi pakaian oleh Allah dari makhluk adalah Ibrahim asalam. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah. Yukhadumin ashabi birijaninda taliyamin wadatashiman ada ketika itu dari sahabat-sahabatku orang-orang yang dia diambil dan disingkirkan oleh Allah ke kanan dan ke kiri dari telaga Haughtku. Sampai aku berkata. Ya Rabbi ashabi. Ya Allah itu sahabatku. Itu sahabatku ya Allah. Fayukal. Dikatakan kepada Nabi SAW. Innaka la tadirima ahdasu badak. Sungguh engkau wahai Nabi. Engkau tidak tahu. Apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Setelah wafatmu. Kemudian. Beliau menyebutkan, ya, lam yazalu murtadina ala akobihi mereka terus-terus murtad berpaling dari ajaran Nabi Rasul Sallam. Maka faakul aku hanya berkata kata Rasul Sallam seperti ucapan hamba Allah yang soleh. In tu azibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengazab mereka ya Allah sungguh mereka itu hambaMu. Wa intakfir lahum. Namun jika engkau mengampuni mereka, fa inna ka antar azizul hakim. Engkau maha perkasa, engkau maha bijaksana. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ini hadis lewat Imam Abu, Imam, Imam Abu Dawud dan dikatakan hadis Hasan Sahih. Perhatikan bagaimana manusia dikumpulkan di dalam lempengan yang pipi putih bersih begitu. Tanpa ada sandal yang dipakainya. Tanpa ada kain yang menutupi auratnya. Baru dalam kondisi seperti itu kata Rasulullah SAW. Dari hadis Mikdad. Ya, dia mengatakan. Samiktu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Iza kana yawmul qiyamah. Udniyati syamsu minal ibadi hatta takuna qidamilin. Ketika nanti di hari kiamat, Matahari akan didekatkan di atas ubun-ubun kepala manusia ini, Hanya kira-kira ukuran 1 mil atau 2 mil. Dikatakan oleh Suleim, R.A.W.T. Aku tidak tahu apakah mil yang dimaksudkan jarak yang kita jadikan jarak ukur di bumi. 1 mil berapa meter? 1600 meter. Ataukah mil yang dimaksudkan adalah setik yang dipakai untuk celak mata wanita. Coba bayangkan. Kalaupun yang dipakai mil itu jarak ukur 1600 meter. Kali 2 mil cuma sekian meter. Matahari begitu dekat di atas ubun-ubun. Apalagi kalau yang dipakai adalah dimaksudkan mil itu setik tusuk untuk celak mata wanita. Pendek sekali kayak tusuk gigi. Dekat atau jauh? Bayangkan. Tempat berkumpulnya bulat pipi putih bersih. Baru matahari dekat begitu. Kira-kira manusia jadi apa? Kalau baju basah dijemur dia kering. Tapi kalau kita manusia dijemur jadi apa? Keringat, ancur, leleh. Orang Ambon bilang keringatnya ancur, leleh. Sudah meleleh badannya. Nas alullah salam afil hadirin. Ya. Beliau mengatakan fatazharu humusyamsu matahari membakar mereka dan meleleh keringat-keringat mereka dari badannya fayakununa fil iraqi biqri a'malihim manusia akan tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amal-amal mereka masing-masing ada di antara mereka yang keringatnya sampai di betisnya di lututnya ada yang sampai di pinggangnya ada yang sampai di sejajar pundaknya. Ada bahkan sampai ke batas tengah-tengah telinganya sehingga menutup hidungnya. Dan ada yang ditenggelamkan sama sekali dalam keringatnya. Kira-kira Antum bisa bayangkan ini enak apa enggak? Ha? Suasana yang seperti ini suasana yang mengenakan atau menyusahkan. Jangan dibayangkan enaknya. Bayangkan betapa susahnya kondisi manusia ketika itu hendak kemana mereka cari jalan selamat. Ingat semua manusia merasa ini kan merasakan ini semuanya kecuali kata Rasulullah SAW, sabatun yudilluhumullah, yomaladillah illadillah. Ada tujuh golongan manusia yang Allah akan melindungi dia. Menaungi dia di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Siapakah dia? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda tumbuh dalam ketoatan ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Orang-orang yang hatinya terkait dengan masjid, artinya dia senantiasa merasa terkait hati dengan masjid, dekat senang dengan masjid ibadah selalu. Ya. Terus yang keempatnya adalah rojulanitahabafillah dua orang yang saling mencintai karena Allah istimafillah. Ya, dia berkumpul karena Allah watafarrokafi dan dia berpisah juga karena Allah dia saling mencintai karena Allah berkumpul karena Allah berpisah karena Allah terus yang kelimanya adalah rajulun da'atuhum ra'atun dzata jamal wa mansibin orang laki-laki yang dirayu wanita cantik harta banyak kedudukannya mulia tapi ini laki-laki dia mengatakan inni akhawfullah dia lari tidak mau melayaninya seperti Nabi Yusuf, ketika digoro, digoda, dirayu oleh majikannya yang perempuan, lari menjauh. Ini laki-laki akan dapat naungan. Kira-kira di zaman kita ini ada enggak laki-laki yang seperti ini? Dirayu wanita, digoda, diajak. Jangankan dirayu, digoda. Kebalik dia malah yang rayu. Dia yang goda. Betapa sedikit yang seperti ini sekarang. Hadirin yang keenam orang yang dia apa rojulun tasodako bisa dakotin bersodako dengan satu sodako fakfah dia sembunyikan rasiskan sampai sampai digambarkan tangan kanannya memberi yang kiri tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya dan yang ketujuh adalah orang yang dia itu ya bersepi-sepi atau sunyi-sepi sendiri. Dia menghadap Allah berdiri. Menetes air matanya. bertaubat kepada Allah. Mengharap rahmatnya. Ini orang yang dapat naungan Allah. Coba kita masuk yang mana? Kalau dari tujuh ini tidak satu pun kita masuk di dalamnya. Cepat. taubat. Pilihlah. Upayakanlah. Masuk dalam salah satunya. Karena itu hari amat berat. Bayangkan. Putih pipi datar tidak ada tempat bernaung matahari dekat manusia hendak ke mana berlindung Tidak ada tempat kecuali yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah ini semua berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supayanya kita semua ya beramal saleh Jangan merasa aman dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala hari yang amat sangat berat ini. Dan manusia bingung cari perlindungan, cari syafaat untuk bisa meringankan keadaannya yang amat berat ini. Mereka lari menuju Nabi Adam alai sholat wa s s s Ketika mereka mengatakan ya Adam anta abal basar. Wai Adam engkau adalah bapak kami manusia. Holakokallah biyadi Allah ciptakanmu dengan tangannya. Mohonlah pada Allah kiranya Allah meringankan kami dengan ini. Di hari yang berat ini. Kata Adam. Aku pikir diriku. Karena aku pernah berbuat salah. Allah murka hari ini yang belum sebelumnya dan sesudahnya. Tidak akan sesudahnya. Pikirkanlah diri kalian masing-masing. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Dia Rasul yang pertama. Mereka datang pada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun sama. Beralasan. Tidak sanggup. Datang pada Nabi Musa. Sama Nabi Musa. Tidak sanggup. Datang pada Nabi Isa. Sama. Sampai akhirnya mereka datang pada Nabi Muhammad. S.A.W maka beliolah orang yang pertama Allah izinkan memberi syafaat manusia mendapati Rasul sallallahu alaihi beliau sujud di tempat yang Allah angkat beliau ke tempat itu yaitu maqaman Mahmudah maka jangan lupa siapa yang di antara kita ingin syafaat Nabi bacaklah solawat setelah mendengar azan dan doa ya yaitu doa setelah azan jangan lupa Bacakan doa yaitu Allahumma Rabbad Da'wati Tamam was-salatul Qa'imah dan seterusnya. Ini supaya kita dapat syafaat. Kemudian hadirinnya dimulakan Allah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru mulai setelah Allah mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat sudah kepalamu. Mulailah engkau berikan syafaatmu. Beliau pun mulai Memberikan syafaat pada orang-orang yang Allah izinkan. Setelah beliau diridui untuk memberi syafaat. Diizini memberi syafaat. Beliau pun memberikan syafaat pada orang-orang yang Allah ridoi. Siapa dari umat ini? Orang-orang yang akan mendapat syafaatnya Nabi. Dan kita bertanya. Apakah Nabi kenal kita orang? Yang jauh dari masa hidupnya. Tidak pernah jumpa kita dengannya. Apakah Nabi kenal? Sungguh hadirin. Umat ini diistimewakan oleh Allah. Seperti hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW menyatakan. Yud'a umati hurran muhajjalin min asaril wudu. Umat ini dikenal dengan tanda khusus. Iaitu putih bercahaya. Terpancar berkilauan cahaya. Dari bekas-bekas wudunya. Sehingga Nabi SAW tidak pangling, tidak keliru untuk memberikan syafaat pada umatnya karena ada tandanya. Yang tidak terpancar cahaya darinya bukan umat yang mendapat syafaat. Nabi tidak keliru. Seperti kita kalau malam hari kita berjalan di sawah, binatang-binatang banyak. Ada binatang yang terbang bersamanya ada lampunya. Itu lalat atau tawon? Apa? Kunang-kunang bisa dibilang tawon. Oh, tidak bisa. Lalat tidak bisa. Itu apa? Kunang-kunang. Tidak -kunang. mungkin dikasih nama yang lain. itu sudah sepakat kunang-kunang dengan lampu dia berjalan malam hari. Masya Allah hadirin, ya ini bisa berjalan terbang dengan cahaya keluar. Tandanya nampak, oh itu binatang kunang-kunang. Cuman di zaman modern ini nampaknya kunang-kunang jarang dilihat di kota. Paling masih ada di kampung. Anak-anak ya, kota. Kayak apa sih kunang-kunang? Karena tidak pernah lihat. Nah hadirin. Itu Nabi SAW tidak mangling Lihat dari hambanya. Kalau dia wuduhnya benar. Kalau wuduh tapi tidak benar wuduhnya. Tidak akan menjadi putih wajahnya. Makanya kata ibnu Abbas. radhiyallahu Ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala. Yaumatan yanjuhu wa taswadduhu hari ketika putih wajah-wajah manusia dan hitam legam wajah-wajah manusia beliau menjelaskan yang putih itu ahlus sunnah yang hitam-hitam itu ahlul bidah nasallahu salamul afiyah nampak beda Sehingga beliau memberikan syafa'at kepada orang-orang yang memang mengikuti sunnahnya dan mereka yang melakukan bidah Diusir dari sisinya Walaupun itu sahabatnya Dikenalnya dulunya di dunianya Seperti hadis yang tadi Beliau mengaku pada Allah Ya Allah itu sahabatku Dibantahnya Bukankah engkau tidak tahu Apa yang mereka bikin-bikin Dari ajaran yang baru Yang belum kuajarkan sepeninggalmu Rugi-rugi hadirin Kau muslimin jamaah yang dimulakan Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan kita mengira Allah lalai dengan perbuatan kita selama di dunia. Ingat manusia nanti di hari kiamat. Semua akan diperlihatkan padanya amalannya. Kata Allah. <tuk tangan> jangan sekali-kali manusia mengira Allah lalai dari apa yang diperbuat orang-orang yang zolim. Inna maiyakhiruh milyamintas kasufin absal. Sungguh Allah menunda azab bagi mereka diakhirkannya nanti untuk hari ketika itu wajah-wajah manusia terbuka terbelalak. Kapan itu mutiina mukniiru usim layatadu ilaim tarfuhum. Layatadu ilaim tarfuhum dalam keadaan mereka dipanggil menuju Allah. Mereka dalam ketakutan yang luar biasa. Pandangan mereka itu semua tengadah. Tak berkedip mata mereka. waafidatum hawa. Hati mereka kosong. tiada harapan. Hampa mereka. Putus asa mereka. Tidak mendapatkan syafaat dan pertolongan. Sebab kedoliman mereka. Hingga peringatkan ayat-ayat ini. Hadirin. Allah memperingatkan kita dengan ayat-ayat seperti ini. Agar kita bersiap-siagat agar kita waspada ajal selalu mengintai kita Hadirinnya dimulakan Allah sudah manusia bangkit digiring menuju Allah semuanya dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita ketika manusia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ada di antara manusia yang berjalan dengan wajahnya Siapa dia? Orang-orang kafir. Dikatakan dalam hadis dari kota ada. Hadasan Anas Ibn Malik. Ya, Menceritakan pada kami Anas Ibn Malik. An-Narajulan Kol. Bahawa ada seorang bertanya. Ya Rasulullah. Kayfayuksarul kafir ala wajihi yama kiamah. Bagaimanakah orang-orang kafir dikumpulkan dari kiamat? Dia berjalan dengan wajahnya. Antum bisa bayangkan. Wajahnya yang dipakai buat jalan. Di dunia, Antum lihat ada makhluk berjalan dengan dua kaki. Ada berjalan dengan empat kaki. Ada berjalan dengan seribu kaki. Betul? Kaki seribu? Ada yang berjalan tanpa kaki. Yang tanpa kaki apa? Ular. Ada kakinya? Tidak ada. Kok bisa berjalan? Nah, kalau di akhirat ada orang berjalan dengan muka-mukanya. Mungkin tidak yaitu ini orang tanya ya Rasulullah bagaimana orang kafir nanti dikumpulkan berjalan dengan wajahnya dari kiamat Rasulullah SAW bersabda alaisan ladhi yamshahu ala rijlaihi fid bukankah Allah zat yang kuasa memperjalankan manusia di bumi dengan dua kakinya qadirun ala ayyamshahu ala wajhihi yaumil kiamat. Dia juga mampu membuat orang-orang kafir nanti berjalan dengan wajahnya dari kiamat. Apa enggak ngeri diri? Jalan terbalik. Bukan wajah yang di atas, wajah di bawah kaki. Mau begitu. Na'udzubillah min dalib. Ini kemudian kata kotadah bala. Ya. Wa'izzati Rabbina. Benar ya Rasulullah. Demi kemuliaan Rob kami, benar itu terjadi. Pasti bisa terjadi. Manusia akan berjalan dengan wajah-wajahnya. Nauqubillah min dalik. Ihwabarakallah fikum. Ngeri keadaannya. Nah hadirnya dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin sampai ini dulu. Karena siang ini ada saudara kita, jamaah kita, ihwah kita meninggal dunia. Dan sudah dalam proses pemandian pengkafanan, Sebentar akan dibawa ke masjid ini Untuk kita sholatkan bersama Dan akan kita antarkan ke makamnya Insyaallah bersama Untuk itu kita persiapan ya Untuk berkemas Dan menunggu jenazah Dan ini juga sekaligus Mengingatkan kepada kita Dia mendahului kita Dan kita tidak tahu siapa yang akan menyusul dia Bersiaplah Semoga Allah jadikan kita dan dia, saudara kita, semuanya husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila hilaf dan kekurangannya. InsyaAllah besok dalam waktu jam yang sama, hari Ahad. Mulai jam setengah 10 atau 9.30 insyaAllah. Kita sambung kembali pembahasan kita ini. Berkenaan dengan kehidupan setelah kematian. Yakni kita hidup memasuki hari baru. Setelah bangkit dari kubur. Kita masuk hari kebangkitan, di hari kiamat, hari pembalasan. Apa yang terjadi pada manusia? Kita akan ikuti hadis dan ayat-ayat dari Allah Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah S.A.W. Barakallahuikum, demikian. Akhirnya kita tutup. Subhanakolam bihamdika. Shadu'an la illa illa illa astaghfirullah wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum